Згодився старець Пріам, кивком голови обіцявши доньку за нього віддати, і той у цій бився надії. Щойно він виступив гордо, як списом у нього блискучим і до меней замахнувшись поцілив. Не стримала мідна броня удару, і спис посеред живота йому влучив Тяжко він гримнував землю, а той, похваляючись, крикнув «Отріонею, тебе над усіх я вславлятиму смертних, якщо насправді все зробиш, о те, що вчинять похвалявся ти Дарданіду пряму. тож він обіцяв тобі, доньку, ми тобі теж обіцяли б таке і дотримали б слова». Видати заміж за тебе найкращу отрідову доньку з Аргоса взявши, І вас одружили б, якщо допоможеш нам Іліон зруйнувати це густо заселене місто. Ідімо ж зі мною, мерщій, укладім при човнах мореплавних шлюбну угоду. В розмовах про викуп скупими не будем мовивши так, за ногу його поволік з бойовища, і до менеї, за вбитого, месником виступив Асій. Пішки йдучи перед кіньми, які йому прямо у спину важко хропли, візничим товаришем ведені, прагнув і до менея убити. Та той ухитрився його списом, під-підборіддя ударить, і мідь пройняла йому горло. Впав він на землю, як падає дуб чи тополя срібляста, Чи струнковерха сосна, що їх теслі у горах зрубають Гострим своїм топором, готуючи брус корабельний. Так перед кіньми і повозом, він лежав розпростертий, стогнучи тяжко із землю, хапаючи кров'ю залиту. Та й у візничого розум, що мав він, цілком помутився. Не здогадався, бо коней баских він назад повернути, рук, щоб уникнуть ворожих. Тоді антілох витривалий в нього загостреним списом поцілив. Не стримала мідна броня і спис посеред живота йому влучив. Він захрипів і скотився із повоза збитого міцно. Нестора духом великого син антілох його коней швидко погнав от троян до мідноголінних ахеїв. А Деїфоб у той час, підійшовши до і до Менея, в смутку за Асія списом у нього поцілив блискучим. Вчасно помітивши це, ухилився од мідного списа і до Меней, і укрився за щит на всі боки округлий. Зроблений був він з волової шкіри блискучої міді, зшитий майстерно з двома. Руків'ями, щоб добре тримати. Весь він зігнувся під щитом і уник міднокутого списа. Щит загудів лише глухо зачеплений з самого краю списом, але недарма із важкої руки полетів він, вп'явсь, і пасідові він, і псинору, людей вожаєві, під пересердяв печінку і зразу розслабив коліна. Вельми пишаючись цим, де Єфоб тоді голосно крикнув, не відомсти тут Асій лежить. Тепер, підійшовши, аж до Аїда Могутнього, стража підземної брами буде, гадаю, радіти він, дав бо йому я супутця.